Primarioak, primarioak, primarioak, uu, igandean dira sozialistek haien ordezkaria utatuko dute. Azkenean, valtsamon, amon, valts, valtsamon, amon, valts. Dantza bat egiten egin nuke horrekin. Bon, lasai ezkira hortan luzatuko, aski ipatzen baita, Frances uh, Prentxan eta beste Prentxan ere. Bakari galdera bat, so egin otetuzie atzoko ez da baida famatua. Hortan zer atxiki duzu Girona zela ez, ala ere, Kul, Lachai, primaribak dira, Elkarren kontrako jokoanari anari gira joko dioko badaz, ala ere laguna gira, bla bla bla. Eta ala ere, tartena galdera bat agertu da, Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Yes. Fluentzli? Yes. Perfectli? Fluentzli, ça veut dire couramment. <rire> oui. Je traduis, on sait jamais. <rire> Uh, Itzulpenaren zat mile esker, yes, fluemtli, fl fl fl eh, ingles akzentu frantxes hori biziki edar da, frantxesak eta beste izkuntzak. Eh. Arremanaz zaila da, eh, naski, ez dakit zer diozien, benen eni beti iduritu zait uh, frantxes batek beste izkuntzabat. Diakin desan, biziki zaila dela eta jaroa dela, eta inglesa baldimadakite, uff, akzentua ere, beti, Berdina aldo saik gogora eh? politikari frantsesetan tambaikira, baina ambo, rafariang, rafariang, Win, the yes, need the no to win, again the no. Ara, ulertu si, yes, no, again the yes to no, eta Sarkozy? You are welcome to invest in France. We will be happy to help you make money. Bon, Efa genen kasuan uste dut et zela bakarrik hizkuntzatarazo bat ere ulertzeko zuen ideia gibelean frantses egin baluere aski zaila izango zen Tarko ta ziren kasuan, bon ullertu duguak zentu txagogekinala ere dirua egiten lagunduko zaituztegu eh, betiko um, e, reperterioan gelditzen gira, beraz ulertzeko aski simple Bo eta gure primarioetara titultzeko, So, Hamon, speak English, yes, fluently, and vals English both, but in Castellano, it's very Do you speak English? The English is very bad, but I speak well Spanish. <laughs> okay. okay. Okay. Spanish, right? <laughs> Spanish is the Spanish language, Manuel Balcec. He is the Catalan of the Reuters. And how do you speak Spanish? Yes, English. Il n'y a pas que l'anglais. Il y a l'espagnol, il y a d'autres langues. Le catalan. Le catalan, c'est plus minoritaire. Il y a le breton aussi, mais bon, voilà. Bon, il y a aussi l'espagnol, l'anglais, l'anglais. Mais bien, il y a un petit peu de l'anglais, qui se dit catalan minoritaires. Il y a un peu de l'anglais. Il y Bo, gaitzen altzuen hon zanfu, eh? Piskat ximpleago zen, eh? Azkenan bere erraiteko maneran. Nomai edak azetariak ez direla baliatu ala ere, katalana eta bretoiera bilitzez, aipatu direlarik, hizkuntza minoritario bezala. Galdera bat egiteko, izkuntzetaz, eh? franziak zapaltzen dituen izkuntzetaz, zadibidez, uskara? Mm? Ondare uri babestordez, eh, sabaltzen segitzen baitu. Bailan bon, orziren kastetari entzat, eh, stu interes pikori kere gure izkuntzen geroak. Shoe emezala. Fluentli? Yes! Telebistako putz, hutsa utz, iratiko hitz apitz. eta putz. Are musika pixka batz. Jose pia eta beotzak kontzertuan izanen baitira, Bilboko kafeanzokian handikibiltzeko ban te sagi zortziontan. Paris dakar deitzenen, den kantu berri ergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris daarrek, Zergati darama, Zergati Paris zergati darama Paris dakar harra, Zergati darama, Zergatik darama Paris zergati darama Paris dakarrera, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez zer dakar dakar Paris ergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek, Zergati darama, Zergati darama Paris, zergati darama Paris da karrera Zergati darama, zergati darama Paris, zergati darama Paris da karrera Dakarri dakar Destukoiz zen le horrik ez dakar! Al mondoen fritu gozorik ez dakar, gamelu garana luzeik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar, Paris dakarrek, Zergatik ez dakargatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek, Zergati darama, zergati dara zergati dara Zergatik darama Paris zergatik darama Paris dakarrera. Zergati darama, Zergati darama Paris zergati darama Paris dakarrera! Pariz dara ma, pariz dara ma carrera Parizeko zaborra, parizeko hau txa Pariz dara ma, da carrera Parizeko zaborra, parizeko hau txa farolen faro lehen argian Pariz-Dakar, hemen Joseba Tapia rena hotxetik, eta besamotzak uh, taldearekin, Joseba Tapiaak beraz bere proiektu beria, konzertuz konzertu eskaintzen uh, du eta Bilbon Chari uh, uh, orkestuko dute, uh, Bilboko Cafe Antzokian eta uh, agian laste jere, hemen gehendik ikusten alku dugu. Derbichtaputz, utz-hutsch, jatziapitz, hitz. Itzitaputz. Laster Fred Begoet gurekin izango da eta gaur begiz begi taldearen disko berri entzuneraziko dauku. Eta entzulearen iritzia ere zantz Agustin erotabe ere Laster biminutaren buruan. Uh, Bi minuta horiek baliatzeko telebistaz mintzagiten, batzutan, estu minikiten. Horreitaraz teko beraz kanaldute zuzenean izanen dela sari, zazpiontatik aintzina FIPA festibaletik telebistaren egiten diren dokumenta filma uberenak orra dira, festival askipolita dena. Horean, sarri, zazpiontan, handik zuzen ezkoa eskainiko dute eta mm, telebistetan geldituz. Uh, bi saio gomendatzeko, bata Euskal Telebistan eta bestia frantxes telebistan. Euskal Telebistarekin azteko altxasuri buruzko uh, emankizun batekin dute, or, ur handitan deitzen dena. Hori Euskal Telebistako saio da eta astert gau Zaten aski, uh, be, diende eta publiko hainitz bildudu saioak, egun talarrogeita mekamila ikusen zule, eta hor izan da, urrian, uh, bertan izandako dako gertaera eran inguruan, eh, altxasuko biharamun luzea deitu dute, eta inoizko saiorik ikusiena izan da, eguneko kakotx, lau kakotxiruko uh, kakotx uh, audientziarekin, eh, audientzia aski polita, eta idurizo jartzuna ere, sare sozialetan hainitz zaipatu da, Uh, batzuek kritikatuz ere, uh, bainan, uh, aski interesgarria, ekartzen baitu, altxasuaren ikuspegia, familien ikuspegia ere, baita altxasuko hau batzuena ere, adibidez, PPko batek, hainitz, uh, inarrosi dituenak, bazterak, uh, dokumental untan, edo uh, reportai uh, untan. Ur handitan, uh, eiteberen webguren atsemanen duzi, eta besten az uh, cash investigazio ere ezbauzi ikusi, Eliz uh, Lucek eramandako inkesta emankizun hortan, eguraren biznezaren inguruan hor gauza interesgarriak atera dira ere, erosten den egura, ikean, adibidez berriki hemen gaindi implantatu den hortan, ekologia beti haintzinerat emaiten duelarik zinez, Gibilean zer pasatzen den cash investigazio eh, reportai edo, eh, bai, investigazio reportai hortan, zakitu ala den, baina Hor, pixka bat aztertzen dute horren inguruko eta entesgarria agertzen da. hala, gomendioak, gorko, ez Orainaldi gaizki. Orain aldi, iritzia, zuritza Agustin errotabe ere. Mundua zinez kontrako eskualdetik dabilala errepika dizagun. Bereki gertatu kasuek, horrela adierazen digute garbiki, Legea untxalaz, zuzentasunez hauren zaintzeko eginak dira, eta ez boteretsuen onurarako. Altaberriki gertatu dibidek, alderanzizko erakaspena emaiten digute. Mikel Zuloaga eta Begoina Huarte eskoldunek, bihotza balez, greziatik italiara alpazatzen lagundu dituzte migranteak. Legearen arabera hauzipetuak izan dira. Legez kanpoko emigrazioa laguntzeagatik eta hoien segurtasuna iriskuan ezartzea gatik. umore Humore beltzatzat joginezake hauzitegiaren kopeta ezbalitz negargarria. Jakinez zenbat eta zenbatek haugala heldu, bizia galdu duten itxasuan ituak gerla herio alagozeari ies. Segurtasunik baino gehiago laguntzari gabe. Hildo beretik italiako mugan kokatzen den lagoiako aranetik, mugak zainduak izanez, oinez pasatzen diren migrante gaixo hoi eta kaldurik, laguntza aterbe eta janari ekerri dien Zedrik Herru laboraria, hau zipetua izan da akusazio bertsiarekin. Batzukara bestek errepikatu dute, legea kontra izanik ere, jende tasunez, bihotz ez inzituz dela hau zuekin jende gaixo hoiek laguntzarik gabe utzi. Be adibilia dugu John pale biziko kidearen ausia, ben bepa arriba bankoak auzipelatua simboliko kika kartzea eta izutzeagatik. Biziko kidek ekinzeren bidez saatatu nahi zuten zergari iez egiteko bankoak egin iruzura. Hiurogoi laurogoi mila milioiko iruzura Frantzian bedian, zenbat bide eskola eritetxe egiteko dirza. Eta nola ez gure bakegileak Espainiar ala Frantziako gobernuen naikeria ez zaikusiz eta den armagabetzean urraz, arma urraz bat egiten saiatu direnak. Zinez legeak ala ositegiak ez dira beti zuzenak. Eta desobedizia beharrezkoa da kasu hoietan. Ordu da, aipatu hoien bidetik zuti zutiriten zuzenkeria gabeari holdarzeko. Agustine J. Berre, Milesker Suri entzulearen iritzian zoten zenoten orain musikaren tenora zurekin Fred Begoeten. Bai, gaur proposatzen azaltuet De Gisbegi talearren disko berriaren deskubritzea. Hezbegi, 2008an zuten biolina eta txeloa jotzen dituen Xabi Echeverrik eta kantatzeaz gain gitarra eta eskusoinua jotzen dituen patxi amuletek. Kantalietako bikotea zen orduan, folk eta pop estiloen artean ibiltzen zena. Geroztik, bertze hiru musikari batu zaizkie, Sebastian Luek gitarran, Nikola Armenagiz baterian, eta Peio Lamber basuan. Horrek, estiloa alaketa nabarmena ekarri du. Taleak nora joan izeneko lehen diskoa 2002an atera zuen, eta joan ies egin maino lehen deituriko bigarhena 2002an. Urte berean gainera, atzkoe fundazioak eta bagabiga disketxiak antolatu banden leia irabazi zuen. Horrek, disko baten grabatzeko aukera eman zion, bai eta BBK Live edo EH Sona bezalako jaialdietan aritzeko parada ere. Batxa izineko disko hau, hain zineko diskoaren jagaipena bezala iku zaiteke. Bertan somazitezken post-hok eta hok progresiboaren zantzuak oraino gehiago bagnatu dituztela ematen du. Saikantu berri hauetan, intensitatean gora joaten diren zati batzu badira, horien artean bizati instrumental zigarra garri. Biolinak eta txeloak egainera, musika hau, nola nolazpait, demoraz kanpo bezala usten dute. Eta patxiamuleten kantaera ere, ederkimolatzen da, kantuen egitmo eta giro desberdinetara. La handegia hau euskal mitologian berezitua den Claude labtekin duten agemmanetan oinagittzen da. Gaionean inguruko hitzan idazteko aliz, garaiuntako letra egile oberenetarik bat dugun, odei bajoso bertsularia eta raplariari dei egin jote. Alabainan, beren ustez euskal mitologiak harrapostu frangoek hartitzaskse gaur egungo jandartea dituan arran gurei. Ikatsbeltzak badu. Beti serba. Shuriyon ne Giyago do Kantuak modu analogikoan, kasiek zuzeneko balintzetan grabatuak izan dira handoengo garate estu joan 2006ko uztailan. Oraingoan, ahokespinik behar ez duen kakiak karazorekin lan egiteko horrea izan dutela portarek. Hainzineko diskoan bezala, mailana agogodi ustaiztagar duratu da azalaz eta ilustrazioetaz. Eta oraingoan ere, emaitza zinez ikusgahia da. Bukatu haintzin entzuleak, Hogeita lastten dautzuet, beggz begi eta bere disko begiari buruzko informazio osagagi guziak, beggzbegi.com webgunean atximanen ditu zuela. dis-lui dean zuten genuen Fred miresker zuri ondoko haste arte beste disko eta musika batenzat laster aldiz gure egumita Samara beltte izango da berriako kazetaria da bera eta Kataluniari interesatu da astuuntan uh, Kataluniako uh, gubernuburuak bildu baiitz ziren europarlamenturat helburua europarlamentariekin biltzeko eta haien prozesu subiranistaz ere jakinra ko independententziako bidean uh, ari den Kataluniak uh, babesa ere sekatzen baitu Europatik nazioartetik espainiak ekartzen duen blo uh, blokeoari auge egiteko azkenean eta beraz hortaz uh, mintzatuko gira Samara belteren anaa ere gibelean eta ondotik ere gurekin izango da maila muua ga saia dugun bezala Kantuz kantu saioaz aritzeko. botakete erdin Euskal Euskalgaxetan beri Iak zurekin, bernadetar geina. Hil bat izan da goizuntan bai honan, izan den istripu batean, sei autok elgar jo dute autobidean, goizeko behatziak idiana, berro goita sei urteko gizon batek biziak galdu du, eta beste laupresuna ere kolpatuak izan dira, baina ahinki. Huita hamar mila Europa kondenatua izan da Didi Eborotra miarritzeko hau prokuradoreak galdeginaren doblea, paueko deiausitegiak bere deliberua egun emandu, hasaro ondarean iragan ausiari, laubila seion prozedura baino gehiago ezestatzeagatik zen eta Didi Eborotrak kasasione hausitegirat joko duela errandu. Inigo urkulu lendakaria bai honarat ginen dela eluden hastezkenian, el correo bizkaiko kasetak duberia atera, Jean-René Txegarai berriki Euskal Elkargoko president izendatuarekin bilduko da. Euskal Herriko berdeak ere so dira Frantziako presiden alderdi sozialisteko aitzin bosetan segertatuko den, nahiz eta deliberatua duten, presidente eta deputatu bosetan, beren aldetik joanen direla, alianzarik egingabe, aliz lehiziag ezar, eskoaldeko kontseilaria, eta barneko aldeko boska ere deputatu gaiaren ordezkoa, goizberriko komitazen. Eskoaleriko bi hartzain gazte, hartzain gazten ovenpiad lehiaketako finalean parixen Sebastien Intzabi eta Ludovik labord biak Azparneko laborantxako aprendizentzentruan direnak, atera dira roberenak, oita amaren artean, egun Dordonian irageiten zen akitaniako kanporaketan. eta erurbian gaur miarritzek kampoan diokatuko du, angiule ko zelaan Prodebi xapelketaren gari. Eluja ez da eskas mementohuna hortarako ostegunntako joko eskanpo saioan, elugetara temanen zaituztegu hotsaarren bostean raganen den izarbeko Trail zuria aipatzeko, Eik altzatzebe antolatzailea gurekin izanenda Eta bigarren partean, gero eta jakasta gehiago duen kirol diziplina bat interesatuko gira, boxeo edo obekiegan kikbokseoari maulen entrenatzen den Iban Erdo Deintziet Sartekin. Jokoz Kampo Saioa ostegununtan zazpiorenetan euskalihazietan, errepika ostiralean haratsaleko bostorenetan! Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hot shot irratzaioa. Astelenetan hot shot, narogei garran amarkadako musikekin. Aste guri irratiaren ogei eta kanpainako saio berezia. Kaizo eta ongetorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltzaumentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna. Tartua. Ja, ja, ja. Eta ostiraletako metal garrasia, metal lebentzuna. Metalgarrazia, garrasia, Eta ni brutal. Euskal Irratiak, musika zalen irratziak. Euskal Irratiak.eus, webgunea. Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun Euskal Irratiak.eus webgunean. Ittzeneta pot, voz itzeeta potz, itzeeta ittzeneta Prentxaren itzulia egiten dogorain eta berriapuntu eusekin abiatzeko, zer egin dezaket nik euskararen alde. Hau agertzen da argazki batean, azpian jendez beteliko estzena batekin, eusko lege biltzakak onartu du eztabaidatzea, da baidatzea, euskadiren eguna abenduaren iruan izaitea. EH Bilduk eta elkarrikin alduguk bostkatu dute alde eta abstenitu eginda. EAIota, PSE eta PP kontra aldiz azaldu da. EH bilduko orkestu zuen proposamena, Koaliziak, koalizioak nahi du, Euskadiren eguna, abenduaren irua izaitea, Euskararen eta Nafarroaren egunekin bat eginez. Ea, proposamena ez onartu dute, beraz-ortaz mintzo da, berria gainagusi, Etan. Eta be gobernu gaietan ere gelditzen da berria bigarren gaiarekin pepek ez beste talde guztiek babestu dute bizikidetza lan taldea. Erdibideko bideko zuzenk eta bat adostu dute EIOTak, EH Bilduk, Elkarrekin Alduguk eta PSE Alderdiek. Argazkian agertzen dira izketan eta irriño batekin ere geheran EH Bilduko Majalen Iriarte eta Pepeko Borja Semper Eusko Lege Biltzajean dira. Eta giza eskubiden batzordearen barnean beraz memoria eta bizikidetza lantalde bat osatuko du Eusko Lege Biltzajak. Argitzek ez egoen beraz pepek zein jajera hartuko zuen eta azkenean ura izan da akordiotik kampo gelituden alderdi bakarra. Eta segitzen dugu gobernuarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernu azarinaiz, autogobernu lantaldea eratuko dute Eusko Legi hori da irugarren gaia berrian EIOTak, PS-ek eta Algarrekin ahal bozkatu dute lantaldea osatzaren alde, EH Bilduk, absteziora jodu eta kontra egindu, PPEK. Gaiainiz, dena berrian, atseman gozuzea. Eta buru jabetza sailean, jose Elohi eta ELA sindikatuko idazkari nagusi hoiaren elkahizketa, ere atxamaiten aluzi, eraggiaren lehen gaigisa galdera hau, edo oa hau, zergatik tematzen da sortu ea jotarekiko akordioan honek espadunai. Hala, simpleki. Jose Elorietak argitaratu duen liburuak emango du zeresanik, besteak beste buru jabetza soziala kuilatuko duen helaren eta laben jarduera batasunaren asunaren itzulera griña zaldarikatzen duelako ezin bestekoa da, hala, zer Jose Elorietak hortaz gehiago argianak eta beti lehen gai gisa ere maiten du argiak uh, informazio eta itzordua, usustut bihar izanen baita argia sariak ekitaldia bihar banatuko dituzte, 2 milata amazazpiko sariak, uh, Euskarazko kazetaritza eta komunikazioaren sariak. Ondakinen kudeak eta eta gipuzkoako erraustegia ere argian, gehiago pagatu dute geien birsik Dutenek ara ser emaitzar gitaratzen duen pilozu biriak bere artikuluan Gipuzkoako agintariek, zubietako iraunstegia eraiki eta ustiatzeko konpainia pribatuei eskaini dieten kontratuak geien muristu, kompostatu eta birziklatzen duten udalerriak edo herriko etxeak sigortzen ditu kutsatzaileenak sharitzeko Hulertu eh, logika, Se eta sunak argian atxemango dituzu, eta banke kalean kutsa zain automatikoak edukitzagatik eta xa kobratzeko prompoxamena. Hau da, beraz, uh, espazio publikoaren erabilerarkiko, eta atxe bilduk, uh, proposatzen uh, duena, hor uh, beraz, argian. <gülüyor> eta aipatzen haipatzen ginuen 8.000 euroko isuna ordaindu beharko du Didie Borotrak kaseta puntu titulua da hau isunen auziaren arira harira Didie borotan, Borotra miarritzeko hau zapez oiak kondenatu du, paueko deia uzitegiak 8.000 euroko isuna beraz ordeindu beharko du uh, 2.000 eta behatziko apirila, eta 2.000 eta mairuko artean lau mila seireun eta isun balio gabetzea gati. Media bazken ere gai nagusi da hau dile bogotza eta bestalde pertsona battzen du auto aeru da autoistripu batean ahirurogeita hiru autobidean hau ere begetan aipatzen minuna kazeta puntu euen eta inigokuluujanne etxegara lehendakariarekin elkartuko da hotsaarren lehenean itzzodurta eta su gutxi baan hemen kazetan aipa gehiian. Eta media bazken ere, migranteak laguntzeko konferentzia bat antolatua antolatuada bihar, elkartasuna ez da delitua, bihar ustaritzeko gaualdiaz, el burua delarik, sensibilizatzea, migranteen ageraz. et avocat sud-ouest penelope gate aipagai françois fillon alida præstadsen béré euh bere erasoaren aurkako ba, mm, babesha edo bere babesteko dokumentuak ere baditula iduriz horiek elaster argitaratuko ditula eta bestalde ere karta interaktibo bat zuen eriko ura ze kalitatezkoa da UFC kechoazirek proposatzen du Frantziar Luraldeko 8.000 errien uh, ebe uraz uh, bilan bat hori sud-oestek du lotura aina mesh tnasa ufc que choisirai na chaman dossier ou dich telibish ta ko putz, putz hitz hitz. Ha, ha, ha, ha. Hitz eta putz ha, ha, ha, ha. eta itseta putzen laster gure gomita izango da uh, gure gomita, bai, bai, bai, gure gomita da bai amuruaga, ostegunero hor baita kantuz, kantu aipatzeko, informazio labur bat eta ondotik samara uh, belteri itza emanen uh, diogu informazioa hau da uh, aipatu nuen ez dakitola bihaste edo, bideuts uh, diskaetxak bera amargaren orte muga ospatzen baitu, otxailaren emezortzian egin gozula gaualdi berezibat errantzuen uh, eta bere afitxar argitaratu du, hor izango dira audientz taldea, audientz zuzenean, Aida ere Jupiterion taldeko musikaria eta Joseba Irasokita irupundu bere zitashuna beraz sahera urririk dela, baina nainzinetik behar duzela erresar batu bi artik aintzina webunean ai Blues filmaren uh, musika egin zuten audienttz taldekoak eta beraz uh, taldea beriz osaturik aurkeztuko dute gaualdio hortan hotsailearren hemezorttzan bide urtxe diskoetxeen gauualdia hamargarren urtea ospatzeko eta bihartika interneten haien uh, zuent sararttzeak girik begeskuratzen alko dituzie. postak eta bergeita gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, uskal irratietan! Katalanak Europarlamentuan ziren haste artean Kataluñaren independentziari buruzko e referendumaren inguruko babesaren bila ere egiten nagin nuke nola azpait uh, Kataluniako presidentea hor zen Ori oljuneras beraz presidente ordea eta Raul Romeba atzegiagemanetarako kontseilariak ant ziren Azpimagatuz ere Espainiako berri, begi emaiteateere joan zirela gurekin horre aipatzeko beriako zera gazetariaden samarabelte egunon edo arra txaldeon? Arra txaldeon, bai. Hor duan, uh, Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak, uh, galde du europarlamentariei, estatut demokratiko serio batean Espainako gobernuaren jarrera honargarria hote zen, nolako erantzuna edo agera okandu? Mm, ba, lortuzuten e, bueno, hartu zuten sala hori betetzea hori bai, e, uste du dia, laren pertsona edo urbildu zirela. Egia da, parte hartzailen zerrenda ikusita, ba, ba bueno, e, bezuralitzateke ba, esatea e, zirela asko lagunak, ez? E, mm. Baina, baina, egia da, behintzat, e, Europako Parlamentuko talde nagusietako batzu batzeudela ordezkatuta dezkatuta, nahiz eta, E, asko ziren ba ba bueno nazio gutxietuak acordeskariak edo ez baina bien artean bazauten baita ere badiez Europako part, e, talde popularreko batzuk naiz ah, eta Espainiako e, PPek e, boikota eskatua zion ez bere taldeari eta la ere batzuek e, parte hartu zuten kontuan izan berda baita ere ordu berdinean e, arizile bisolairu berago e, Europako Parlamentuko presidente Berriaren aurkezpen ekitaldia dure egitenen embajadorekin. Uh -huh. orduan Bueno, baldentza guztiore kontuan hartuta, nik uste dez eh, naiko naiko harrera duina ez da izango zola, eh? Mm -hmm. Zeiada erreakzioak oraingoz batez ere iritsi direla Espainiatik, Ematen du Espainia zure urdure jarri dela Europa keldresan mailenago. Pero mm -hmm. justuki eh, Espainiarena, ba irringaria, baina ez da haini ere ez, baina e, Europara joa iten da Katalunia, Kataluniako presidentea, bere taldearekin e, be, parlamentuaren babesa bila, baina han ere Espainiak lortzen du edo beren saiatzen da, e, blokeatzen e, itzor du hori? Bai, bai, bai, Espainia lan handia egiten ari da, ia Katalunian zein beste, guberda ez gara konturaten horretaz, baina atzekaldeko e, lan e, asko egiten ari dira bialdea. Kalde batetik ankatalunia, ari da diru pila bat, eta eta gizabalia gide pila bat inbertitzen e, bere burua kanpora ezagutzera emateko. Espainiatik egaro gabe, nolabait, zuzenean kanpora iristeko, eta hori egiten du bere enbaixa bidez eta atzerriko universitate eta nitzaldiak antolatuz edo atzerriko kasetaria Kataloniara gonbidatuz, programa mordoa dauzkate horrela eta aldi berean, baita ere atzetik eta ez publikoki, baina badakite, e, eta bueno, guri hori ba, kurritzen gana kasetari eta espanitzen digute, Espainiak ere zenean erabiltzen dituela bere maila horretako harremanak, ez nazioartean artean dauzkan aliantzak eta e, aitorpen ba, hori blokeatzeko. Gaurin arte ze ikusi dugu Europa isilik dagoela. Right. Eta hori Katalanek beraien aldekotzat eh ulertzen dute, ez? E, alegia Europa ez da aurreratu, e, Katalan, prozesuaren aurka egiten. Baizik eta, bueno, dago, ez? Zain ehaser gertatuko eta badirudi posizio bat hartu behar duen unera arte ez duela hartuko, baina hori beste alde batetikan ere Bueno, positiboa da, katalanei jokatzeko espazio bat uzten dilako. Mm. Posizio bat uh, hartzea behartua izan arte, Europa oienan hori noiz gertatuko da, ze or, uh, azkenen momentuz uzten uh, bada ere Katalunia saiatzen, bideo hori hartzen, beti oztopoak ditu Espainiaren aldetik, uh, gogoan ere izaiten alda Artur Masa 10 presidenteoia uh, epaitua izanen dela, uh, bosketa bat antolatzea gatik, Orden, noiz izaiten alda momentu hori uh, Europa implikatzen den momenturi. Izango da, konfrontazioa gehienera iristen den momentua. E, edo alde batetikan izan daiteke referenduma antolatzen dutelako, eta Espainiak e, debekatu egiten dudelako, eta debeku hori benetan ikusten delako ze 2008ko e, bozketa gura hasieran da referenduma izan behar zena, baina kero Madariak debekatu zuena, eta azkenean horrelako galdeketa simboliko bihurtu zena, e, kasu hartan, ez zen konfrontazio irudi bat kanpora iritsi ez, e, esan egetz, señor que zituen hauteskunde lokalak itxi demagun edo right. ez edo horren errepresioak eh errepresio ondorioak geroago etorri dira baina urten gretatu daiteke eta eta bueno e, asmoa hori da ez eh azkenean alde bakarreko egiten bada, badu ostu gabe baina berme guztiekin eta eta lege batzuen barruan Kataluniako Parlamentuak berak sortuko dituen lege batzuei erantzunez hor sortuko da konfrontazio momentu bat. Uhum. Eta nazioarteak momentu horretan e, erabaki darko du zein, zein lege diri ematen dion zilegitasun handiago, ez? Katalunian momentu horretarako sortuko duenari, edo Espainiak asfalditikan aldarrikatzen duen bere konstituzio e, zagar horri. Hori izan daiteke, e, egoera bat posizio hartzen duen, eta beste egoera bat izan daiteke, horrentxeipatu dituzun hau e, zi horiek, ez? Horrentxe e, zabalik daudenak, e, politikari den aurka, ba galdegeta kantolatzagatik edo edo independentziari buruzko eztabaidak ezta parlamentuan sustatzagatik, ez? hori lezateke adibidez Carmen Forkadeien kasua orain dela gutxi deklaratzera deitu zutena eta momentu hartan bai iritsi zirela europatikan hainbat babesadierazten, es beraberda europan eh bueno, talantzago izan ditzakete independentziaren inguruan, hori babestu, ez babestu eta erreparo gehiago posizionatzeko Baina, ekusten duten momentuan, estatu bat ari dela eskuartzen e, demokratikoki jarduten duten kargu politikoen aurka, hor bai erantzongo duela. Mm -hmm. Eta, ni uste dut, orain txobartan, Katalanak horren e, bila duazela, ez? Malabait, demokraziaren babes horren bila eudopatik konfrontazioa, e, bueno, hildo horren inguruan edo, edo zartzeko, ez? Mm Hintzinetik, -hmm. azkenen horrein babesak e, biltzen eta erabakitze eskubide horren gibelean ere, uh, demokraziaren baitako nozio garantzitsua delako ere? Hori da. Beraien diskurtsoa, beti zanda zan hori lakoa, eh? baina hori intxe bat ez ere eta eta zabalik dauden ausi bide hauek baliatuta edo da e, erabakitzeko eskubidea daukagu eta berekatzen digutelako referenduma da ausi demokratiko bat. Ez da inbeste auzi nazional bat edo Ez, azpian haspiean dagoen ideia, hori da, e, gehienen kasuan, baina baina badakite Europara begira ezkoztailagoa dela e, horrelako prozesu bat argudio nazionaleekin edo edo nazionalisteekin, ez? E, e, sostengatzea. Aldiz ez zatem balimaduzu begira hri bezala eh erreferendu bat antolatu nahi izango bukarikan jendeak botoa ematea eta egin nahi genuen bakarrazen jendeari galdera egin eta jendeak bere iritzia emazean Eta hori ere debekatu egin dugu. Orduan, eh, da, aurrean daukazun estatu hori ez dela demokratikoa eta ondorioz uk silegitasuna daukazula zure kabuzantolatzeko eta eta neibalden baduzu independentziara gobidea abiatzeko, ez? Zure herritarrek badusten badizute. Beraien eh argumentazioa oraintxe bertan hori da. Eta nik uste dut nahiko onor funtzionatzen duela. Okay. Gautzak horrela esplikatzen dituzunean Europan, jendeak olertzen du.: Justuki hor, Espainaren jarrera ikusten da, betiko erreakzioak ditu, defentxa, bere defentsa baliatzen du, eh, ausiak emaiten ditu, eta bar, eh, nola senditzen duzuzuk Espainia eh, zeusasunean da gaur egun, eh, Kataluniako prozesuari begira? Nik somatzen dut, Espainia lehenengo aldiz, eh, sango dugu azkenengo lau bostu urtetan e, Kataluniako eskari hau ez, e, buru jabetzarako edo, edo gutxienez e, beraien kabutera bakitzeko eskari hori azaleratzen hasi zenetik, ezagutzen dugu bezala azkenen gortetan, lehenengo aldiz urdui sumatzen dute Espainia. E, bertatzen dena da, bueno, nik uste dute Espainiak badaukala horrelako e, kultura politiko nahiko e, erdoildu bat eta eta ateratzen zaion guztia, ez dela nahikoa, ez, orain dela ia batzuk, ateratzen, e, Soraya esan de Santa Maria, e, presidente ordea, esanez ez, bueno, bai, bai, elkarrezkota nahizuela e, Katalunyarekin, ez, eta bulego bat, bueno, aldatut zuten Katalunyan daukan ordezkaria, eta aldamena bulego batik ikizuen beretzat, ez, nolabait adirazeko berai egabartzelonan ere badau dela, eta Baina, baina noski hori dutzen nahikoa ez, Katalunian bere alaparrezaziz iran esantzuten, mm. baina ez elkarrizketa dago ez, deitu zirotan elkarrizketa operazioa ez, nola baita adirazteko horren azpion zegoen logikan militzara ez, esaten zuen mm. bai, duke elkarrizketa deitzen diozue, baina benetan edut zuena da, gure mobilizazioa e, desmobilizatu, eta ez duzuen ez lortu, dbq eta eta errepresioarekin, ba orain jaiatuko zarete, ba beste goixoki batekin, edo euskalok zarekin ez, mm. baina, On eskero Kataloniak eskatzen duena, ez, edo hau guztia baretzeko askoz gehiago behar da. Gutxienekoa da referendum bat eta hordik aurrera baia negoziazioak edo. Mm -hmm. Orduan, mm -hmm. e, dutaket, eh, nik uste dut, ezakete, jendea an jomatzen ditut ere katalan batzuk independentista batzuk urduri, eh, bueno, beldur direlako ba iritsi daiteke la urrengo linea halako Azken orduko eskeintza bat Espainiatik, ez? Eta ah, bai. Eta behar bada, eh, ahul ba, batean edo garrapatzen baldin badituzte, ba behar bada Kataluniako alderdi nagusiak onartuko lukete gaurralako zerbait. Mm -hmm. Bai, jaizu um, azpiko proposamen bat independentzia baino beste, oh, ja. bai. Bai, horrelako zerbait, bai. baina iazen ni asko harrituko nintzateke, sanait, Et, historiakazu besterik erakutsi eta eta Espainiako gobernuan dauden pertsonaak ere ez ditut ikusten aski pragmatiko, nolabait eh orrolako zerbaitekin ateratzeko, aterako ziren bestela lehenago eta eta uste dut ezagutzen duten hizkuntza bakarra benetan dela e, indarrarena eta eta arena, ez? Eta hori ikusten da oso garbi rajoiet askenungunetan egin ditun adierazpenetan, ez? Esan ez eh referenduma ba, vera dena zituzuteko fresh dagoela, salbuta ba beresku ez dagoen horri buruz, ez? Esan ezuzela ez, referenduma ez dago nire esku Eta, bueno, ez ba, dakit, David Cameronek e, ensinatu zuen, ez? Alex mm -hmm. Salmondekin, eta eta bere eskutzeoen e, boli hori eta oso posible zen. Beraz, eh, Katalunia, eh, Puigdemontek zion bezala, iraultza lasaiaren bidean da? <laughs> Bide batean, baina, espalitik. Ez dakik gona non bukatuko den, ez? Hai. Nik uste, torrekin berak esan izuena zela, e, nahi dituz dela, gautzak, ondolotu eta bat ere zere segurtasuna emajandeari referendu morretan, baiez bozkatzeko boskatzeko, zorretarako ari dira prestatzen orain trantxizi egitura guzti horiek, ez? Horain uh -huh. e, dik ez dut argitaratu, baina ba homen da trantxizi lege bat, e, zehaztuko duena, ba dibidez, e, sektore publikoa nola moldatuko den, e, bueno, e, guztiak, ez da gitzelako zerbitzu publiko guztiak, ez? Ez da dino rutxunerik sortu. Eta, e, bueno, taktika interesgarria da, jendeak, e, batez ere komentzituta ez daudenak, ez, e, beraien kauz horrela arriskurik hartuko dutun jendeak, seguru usentiarazako, ez, esateko bat ez dakit, e, batzen zait, bizitzan aiko ongi antolatuta daukan, jende heldua ez, demagon, bueno, hori, segurtasun bat eman behar zaiet, ezan behar zaiet, independente izango baldin magara ere, urrengo gunean, zuk, edo urrengo legatean, pentsioa gasoko duzu, orduen horri behirara nik uste dut hori eh, esan naiz iraultza bat la, lasaiarekin bai bai lasaitzeko ere katalanak eta Oria. bideo bideo hartaratzerera maiteko Bo, ebe, mire esker, egan eh, bezala Katalanak Europarlamentoan ziren astertean, Kataluniako presidenta eta bere handokoak, babes edo sustengu bila, segitzen du nazioarteari begira, beraz, Kataluniak Espainiako blokeoari auge egiteko. Samara, belte, berriako kazetaria gurekin ginuen mire esker. Ege esker zu Arratxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskalirratietan. Eta hitz eta putzen, kantuzkanturikin segitzen dugu, gurekin baitugu, maila, murua, ga, arratxalde hon. Arratxalde hon. <risa> ez, dein duen bakizu uh, ulerki bat bezara egin, baina moa, zen politak eztuko beraz, nahi gu izan dut, muztu, haktan bego. Habe ez? Hobe, bai. Bai, edo es gira. Bo, duan, kantuzkantu saioan bihar txaldeko lauetan, nor izango da zurekin? Baitor furundarena, akordoilaria izango gugurekin. Ah. E, dakizuenez, asteazkenean bai honan, e, izan zen gareko izmendizabalekin batera, Euskal Kulturaren eguna antolatu baitzen, e, moriz gabel e, kontserbatorioan, Eta hartara hartala, ba, aproetxatu dugu. ona hurbildu dela, berekin mintzatzeko, e, Garikoitz mendizabalekin plazaratu baitu diska bikoitz bat, bi poliedro izenekoa, eta ba, diskaren ezagutzeko aukera aproetxatuko beraz, biharko kantuz kantu saioan. Garikoitz, e, bai, mendizabal, atzor justuki hitz eta putzen entzunginuen, txistularia, e, orduan berekinari den musikaria, akordeoia da egiten duena? akor delaria oso oso ezaguna da, e, bide luze eman du, e, musikaria da eta baita erakasle ere eta hart azken sokuntzetarikokuntza ez du esango sorkuntza, ze moldaketak baitira, baina azken proiektuetariko bat izan da hau esango dugu, badiziskaikoitza hontan egin dutena izan dela, ba, gu di sarasate, bibaldi bezalako e, ba, artista hundien lanak e, beraien emura ekarri, hau da, soinurako eta txisturako moldatu dituzte hainbat pieza, Baina ez, e, e, ez dute bakarrik musika klasikoa hartu, e, beste musika herrikoia ere landu baitute, eta diskabikoitzuntan beraz zorotariko lanak aurkitu e, ahal izango dira. Hago, hodan biak dena den, e, kantuz kantu saioan dena entzuten eta jakiten alko dugu orta, eta larumatena txaldeko bostetan, itzataputzen bildumaren ondutik entzuten alko duzina, A, kantu batekin agurtzen girea? Bai, bai, eta ba, oso pieza ez berdina ja dira, bata bestearen gandik, baina zergatik ez eh, orduontan entzuteko jota bat. Ah, badoz, jota batik inakortzen beraz. Zuz, bai. Ez duzu zukantatzen ez? Ez. Ah. Naiz bait, Bauta eh, naiz bait, <laughs> loktuko dut. Binesker bai amuruaga beraz, eta bihar arte kantuz, kantuz saioan. Bihar arte. GARRIGI GE, ERREKAN BADAU ARRIGI GE, TABERTAN CHAN CHAN GORRIGI GE, NEZKA BEZINE ENGAÑA GARRIGI GE, ERREKAN BADAU ARRIGI GE, TABERTAN CHAN CHAN GORRIGI eta hemen txistuan gintzuten da. Maia Muruaga, mileskair, beraz, eta erran bezala kantuzkantu emankizunen bihar dena deskubritzen narko duzio, usoki, horretan usten dut nik musika eta kantu eda gau, baina, berisaioa bukatzen baita, baina bihar, itzeta putz, berriz, atxamaiten narko duzio, uskal irratietan, usai bezala, hasteko bildumaren zat, txarrenak, obedenak, beste guzia, bihar gauen gaueko behatziontan, eta larun batean, atxaldeko, La hontan, xeyak vementuz, uskaliratietanam.